Про повернення назад годі було й думати. Я бачив, що не виплутаюся з тих підступних тенет, які пані Летиція наставляла на мене, щоб помститися за баронівську рукавичку і поклав собі пошукати іншого господаря. Звичайно, з тими чудовими здібностями, якими обдарувала мене ласкава матінка природа, Неважко було б знайти його. Та через голод і журбу я дуже занепав і боявся, що з таким жалюгідним виглядом я скрізь отримаю відмов. Засмучений, пригнічений думкою про харчі, я вийшов за браму і побачив, що переді мною йде барон Алківіат фон Віп. Я і сам не знаю, як мені спало на думку, запропонувати йому свої послуги. Мабуть, якесь невиразне чуття підказало мені, що в такий спосіб я помщуся невдячному професорові, як згодом і справді сталося. Пританцьовуючи, я наздогнав барона, постояв перед ним на задніх лапах, і коли він досить ласкаво подивився на мене, відразу пішов за ним до його помешкання. Гляньте, мовив барон молодикові, якого звав камердинером, хоч інших служників у нього не було, гляньте, Фрідріху, який пудель пристав до мене, якби він був трохи кращий. Але Фрідріх навпаки, похвалив вираз мого обличчя та мою струнку і висловив думку, що Певне, мій господар погано до мене ставився, тому я й кинув його і додав, що пудель, який пристав сам з власної охоти, буває, звичайно, відданим, чесним псом, тож барон може, не вагаючись, залишити мене в себе. Хоч завдяки Фрідріховому доглядові я знов набув елегантного вигляду, Проте барон, видно, був не вельми високої думки про мене, бо не дуже любив брати мене з собою на прогулянки. Та скоро все змінилося. Якось гуляючи, ми зустріли пані Летицію. І ти дивись, любий муре, яка добра душа в чесного пуделя. Так, я маю право це сказати. Бо запевняю тебе, що хоч та жінка дуже скривдила мене, я відчув щиру радість, коли знову побачив її. Я затанцював перед нею і весело загавкав усіма способами, виявляючи їй ту свою радість. — Ви гляньте, та це ж понто! — вигукнула вона, погладила мене і значуще подивилася на барона фон Віпа що теж зупинився. Я скочив назад до господаря, і він попестив мене. Мабуть, йому спало на думку щось особливе, бо він кілька разів провороматів собі підніс понто. Понто, якби це було можливо!